Capitolul al șaselea Toată după amiaza de duminică, Marcus a petrecut-o în fața șevaletului. Parcă nebunise. Nu și amintea să mai fi lucrat vreodată atât de mult la compunerea unei culori. Obosit, văzu că avea mâinile, mânecile, mă și chiar și șorțul pătată de vopsa. Era un alb neobișnuit, pe care încerca să-l facă mai rece și mai transparent decât de obicei. Fără albul acela n-ar fi reușit să redea pe pânză partea subacvatică a icebergului. Pe un colț al picturii scrisese, cronica zădărniciei și ceva mai jos, opt fațete ale aizbergului care a scufundat Titanicul. Își privi din nou petele de vopsea de pe haine. Erau atât de impersonale încât pentru o clipă a avut impresia că era acoperit cu cristale de gheață, ba chiar i se păru că-l cu frig. Era un semn bun și totuși el nu era mulțumit. Se redea partea nevăzută a aizbergului aceea care, deși apare în transparentă, și imaterială ca un vis, era totuși porțiunea lui cea mai masivă și mai amenințătoare, era o încercare într-adevăr teribilă. Nu știa nici el în ce zi și la ce oră îi venise ideea să picteze diversele ipostaze prin care trecuse icebergul fără nume, cel care provocase atâtea și atâtea suferințe. Lucrul acesta se întâmplase probabil în perioada în care mintea lui sucea și răsucea împrejurările în care murise Marian Schkreli. Primul involt care i-a străfulgera creierul aluminat pe rând, ca o imagine răsfrântă în mai multe oglinzi, misterul care acopera totul, ignoranța, sensul ascuns, lipsa de logică și prima scânteie, detonatorul, cea de la care pornise totul, așa cum avalanșa se naște dintr-un fulg de zăpadă, dintr-unul singur. Nu i-a fost prea greu să ajungă apoi de la avalanșă la iceberg, pentru că între ele sunt o mulțime de elemente comune. Vin amândouă de departe, una de pe munte, celălalt din imensitatea nordului. Sunt anonime și reci amândouă, dar mai ales teribil de deprimeșdioase. Avalanșa poate acoperi un sat, la fel de ușor, precum icebergul poate scufunda un vapor. În fine, și una și cealaltă se tope și dispar fără urmă, după ce și-au pus amprenta fatală pe omenire. Abandonase primele schițe. Pasul singuratic al unchiului pe drumul de munte, trupul dezbrăcat al fetei chiar în clipele dramei. Figura în a fratelui, cel care avea să săvârșească omorul. Trecuse asupra aizbergului ucigaș tot ce era omenesc în povestea aceasta și-l imaginase ca pe un fel de șef al celorlalte iceberguri urmat de cele mai mici și poate de icebergurile femele, mamele clanului. Apoi orbecaia lui spre Atlantic mișcările la întâmplare care aveau să-l scoată în calea transatlanticului plin de lumini și de muzică cu care se va ciogni orbește. După nenorocire, toți au uitat de el. Deși mai era încă acolo când au sosit primele ajutoare, nimănui nu-i trecuse prin cap să facă ceva, să-i încrusteze un semn, așa cum era un semnat și în evul mediu, pentru a fi recunoscut mai târziu, și să să-i înfigă un steag, o pânză neagră sau chiar o cruce și aizbergul se depărtase, la fel cum a păruse, senin, o umbră, anonim și nimic mai mult. Se întorsese poate în nordul lui, cu zgârietura aceea pe coaste ca o rană căpătată în război, la prima lui ieșire în lume. Povestea lui de mai târziu, printre ei lui, trebuie să fi fost la fel de lipsită de sens ca toată existența lui de până atunci. Trupul s-a împuținat de bătrânețe și s-a topit încetul cu încetul în apatia generală, în vreme ce aizbergurile tinere își începeau călătoria necunoscut acolo unde el semănase atâta moarte. Lui Marcu i se păru ca ude în ușă. Fusese atât de absorbit de muncă încât nu auzise pașii fetei pe scară. O cu afecțiune și a făcut la fel. Nu se văzuseră de trei săptămâni. Îi spuse apoi cuvinte de alean, îi șopti chiar și ceea ce jurase că nu-i va spune niciodată. Că îi fusese teamă că, după tot ce se întâmplase, nu va mai veni la el. După asta, când ea îl întrebă la ce lucrează, încercă să explice câte ceva. Adică fratele meu este ca aizbergul ăla, zise ea puțin iritată. Nu fratele Unchiul și nici măcar acela, în realitate este vorba despre canon, sau mai exact despre esența lui irațională. Cu cât încerca să găsească mai multe argumente, cu atât mai greu era să-și găsească vorbele. Nu pot să-ți explic, zise în cele din urmă râzând. Trebuie, după cum se vede, o logică de gheață. Am senzația că aici e frig. Stai sa prin focul. Când lemnele, începură să troznească în sobă, el deschise ușița și dădu patul mai aproape de ea. Își închipuise că povestea aceea cu ghețuri avea să o indispună, dar se întâmplase exact contrariul. Era roșie nobra și abia dacă reușea să-și ascundă nerăbdarea. El îi mângâie să îni apoi îi privi subsorile recente pilate. În timp ce căuta un prezervativ, fata al trase spre ea. Am luat o pastilă. Ei șopti la ureche ca și când i-ar fi destăinuit un mare secret. Vino iubitule. Ca de fiecare dată, după ce terminară, începură să discute despre ceea ce ar fi trebuit să vorbească înainte, lucruri pe care nerăbdători să facă dragostele le amânaseră. Fratele ei se ascundea în continuare. În familie se instaurase o liniște apăsătoare greu de imaginat. Pastilele anticoncepționale îi le trimesesesă o verișoare de la tirana. Era absolut adevărat că toată povestea asta. În loc să o anestezieze, îi crescuse apetitul sexual. Cred că ai băgat de seamă și tu," îi spuse sărutându-l pe gât. El fu de acord, totuși o rugă să mai spună o dată. A fost realmente ceva sublim," zise fata, apoi luat țigara din mână, trase două fumuri și se duse la baie. Fata plecă înainte de lăsarea serii. De la fereastră el o urmări cum se depărtează pe stradă. Se întrebă încă dată dacă mersul femeii se schimbă cu ceva după o partidă de sex. Fără tine n aș și putut să-mi găsesc drumul, își spuse îndată după aceea. Încercă să-și imagineze locul acela în timpul mersului, de multe ori, mai ales în perioada în care fusese îndrăgostit de ea, îi desănase sexul fără a fi vreodată mulțumit. Lipsea mereu ceva, ceva ce nu putea fi reprodus pe punză. Știa că nu descopere el America zicându-și că eșecul i se trăgea de la faptul că și aici, chiar mai mult decât în cazul muntelui de gheață, partea cea mai importantă e cea nevăzută era clar că în ea este tot schepsisul. Un poet vagabond, ale cărui poeme circulau din om în om, comparase sexul nesătul al femeii cu un lup înfometat, urlând în mijlocul câmpului în vreme ce zăpada cer neliniștit. Pe stradă era frig. Marcu intre cu pașmari în cafenea din centru. Observase că de când șeful poliției își bea aici, cafeaua în local se crease o atmosferă deosebită. De data aceasta era însoțit de noul procuror, Așa încât șușoterile că poate fusese răprinși hoții de la bancă, la care se adăuga speranța rezolvării cazului Marian Schkreli însuflățeau atmosfera din cafenea. Cum se întâmplă adesea în astfel de cazuri, în vreme ce se gândeau la prinderea lor, oamenii vorbeau despre altceva. Marcu comandă o cafea străduindu-se cu greu să nu zâmbească. Așa i s-a întâmplat de fiecare dată când, intrând în cafenea, avea impresia că surprinde pe chipurile oamenilor un respect mai mare față de persoana lui, decât ar fi meritat. Îl încerca chiar și un pic de regret atunci când, la apariția lui, se risipea atmosfera aceea tihnită din local. Avea impresia că pe chipurile clienților care până atunci vârfiseră în voie și făcuseră tot felul de poante nesărate despre parlamentar sau despre fundurile nevestelor, se așternea un soi de strânjăneală puierila. Dumnezeule! Se mira el de fiecare dată. Își închipuiau că are cine știe ce idei mărețe în cap în vreme ce el în timpul ăsta nu se gândea la nimic sau rumega cine știe ce banalități. Și dacă intrând acolo, mintea i se mai limpezea, asta se întâmpla tocmai datorită lor. Își sorbi cafeaua încet și, chiar dacă inițial n-a avut nicio intenție, gândul îi zbură din nou la sexul fetei. Intrarea în arhiva secretă, dacă era într-adevăr așa cum și-o cu tufișurile mărunte care o acopereau, semăna oarecum cu el. Tot ceea ce se petrecea acolo înăuntru era grozav de misterios iar rătăcirea lui Edi Rege, care acolo în Bezna a pierdut drumul de întoarcere, nu a fost întâmplătoare. Problema cea mai urgentă este ca oamenii să înceapă să-și trateze de antura, spunea cineva de la masa vecină. Râdeți, voi râdeți, dar pe mine mă frământă de mult lucrul acesta. Marcu zâmbi și el. La urma urmei, urmă celălalt, dacă ai să încerci să rădai în 5 cuvinte existența regimului comunist, n-ai putea să o rezumi mai bine decât prin imaginea a zeci de milioane de oameni cu dinții stricați. Ehe, ce să tratezi mai întâi?" zise un altul de lângă el. Unul vrea mai multă siguranță pe străzi, altul critică condițiile puse de Banca Mondială, un altul cere să se repare șoselele, iar tu vii cu chestia asta a dinților. Ha-ha, mi-ai zis-o. Crezi că toate celelalte sunt mai importante decât dinții? Chiar că mă fac să râd. Dar știi tu, ignorantule, că Germania Occidentală și cea democratică, care abia s-a unit, au fost la un pas să se pare din nou din cauza dinților, știi sau nu? Aveți dinții stricați, cu voi nu se poate conviețui. Uite, așa le-au zis occidentalii. Dar unde le-ai mai auzit și pastea avericule? Treaba mea. Am auzit la radio și am citit în ziar. O bucată de vreme cei de la masa vecina au discutat despre altceva, iar Marcu nu i-a mai urmărit. Involuntar privirea ei se îndrepta din când în când spre colțul în care ședeau șeful poliției și procurorul. O secundă îi se păru că cei doi priveau chiar spre el. Presentimentul că va veni și ziua în care va fi anchetat de ei era atât de puternic încât îi veni să se ridice, să meargă la masa lor și să le spună, «Dacă asta vreți, hai, nu mai lungiți atâta!» Ba chiar ar fi putut da acuzarul care dintre ei să-l ia primul la întrebări. Nu i-ar fi părut rău, sincer, și nici nu ar fi trecut prin cap să se plângă vreunui comitet pentru drepturile omului de la Helsinki sau de la Tirana. În plus, era nespus de curios să le cunoască stilul de lucru. Nu credea că din noaptea în care Zeus îl interogase pe tantal, se schimbase prea mult tehnica anchetelor. Deci le stătea la dispoziție, doar că ar fi putut să-i vină și lui rândul. Și atunci să nu se aștepte la menajamente. Artiștii sunt la fel de duri ca oricine, dacă nu chiar mai duri. La masa de alături veniseră alții. Discuția despre un eventual război în Kosovo, o aduse cu ei de afară. Spuneau că luptele vor izbucni cu siguranță în iarna aceea, pentru că și așa se amânaseră destul. O ziceau cu atâta siguranță încât doi dintre ei păreau chiar paliți și chiniți de niște răni invizibile. Marcu își zise că trebuie să se ridice și să plece din această cafenea ciudată. Nu merita asta, doamne, își zise. Într-adevăr, nu merita ca libertatea la care râvnise atâția ani să îi se înfățișeze sub forma nebuniei. Frigul de afară îi făcu bine. Pornise spre casă, dar picioarele îl duseră singure spre piața din fața primăriei, în colțul în care erau lipite anunțurile mortoare. Le citi pe rând, suspectându-le că ar putea fi trucate. Era convins că numărul celor care se declarau morți, ei fiind de fapt în viață, e din ce în ce mai mare. În urmă cu patru ani, un prieten din capital, aflat întâmplător în B, îi spusese... Dacă o să câștig destui bani, am de gând să dispar pentru o vreme. Ori mă duc în Canada, ormă mă declar mort. E mai bine așa. Înainte de a ajunge pe strada lui, dădu o tură în jurul parcului. I se păru că la fereastra lui Zef se zărește o geană de lumină. păși cu grijă ca nu cumva haloul acela să dispară din cauza lui. Întoarse capul să vadă dacă nu cumva farurile vrunei mașini se oglindesc în ferestre. În momentul următorii se păru că zărește din nou luminița. Era mai curând o sclipire palidă, probabil reflectarea slabă a farurilor vreunei mașini ce cobora pe șosea, și care dispărut de altfel într-o clipită. Acum era convins că o nouă specie de oameni cei care trec din lumină în umbră, dintr-o lume într alta și invers se află răspândită peste tot. Încă nu avea un nume, dar asta urma să se rezolve cât de curând. Li s-ar fi putut spune de pildă mort vii sau vii morții. Revăzând minte privirea tăioasă a șefului poliției. N-ar fi exclus să fie și el unul din specia aceea, își spuse Marcum. Încerca apoi să-și amintească cu cine vorbise despre tantal și despre furtul nemuririi, dar se surprinse râzând de unul singur. Dacă ar fi aflat de discuția aceasta, poliția secretă comunistă l-ar fi putut lua la ochi, mai cu seamă că nemurire și nemuritor erau două atribute care însoțeau de obicei numele dictatorului. Acum lucrul acesta nu se mai putea întâmpla. Acum l-ar fi putut bănui cel mult că ar fi avut un amestec în jaful de la banca din B.